Слухайте, сестри мої, нереїди, щоб, чувши, напевно, знали, якою журбою тепер моє пройнято серце. Горе нещасній мені, не недолю, бо я породила сина свого бездоганного поміж героїв могутніх найвидатнішого, виріс він, Наче той пагонець юний Я вопликала його, як рослину В саду на осонні До Іліона послала його На човнах крутобоких Битись з троянами Та вже не стріну його я ніколи І не повернеться вже він ніколи До рідного дому Поки на світі живе він І сяє, бо бачить Знатиме горе і на поміч до нього прийти я не в силі. Все ж я піду, хоч побачу я любого сина і почую, що за біда із ним сталась, хоча він от битви й далеко. Мовила так, і печеру покинула. Слідом за нею йшли нереїди в сльозах. Перед ними дробились шумливо хвилі морські, коли ж до родючої трої дістались, На узбережжя вийшли, по черзі туди, де стояли В ряд кораблі мірмідонські, навколо ахіла швидкого. Тяжко стогнав він, коли над ним мати спинилась поважна. Синову голову з зойком болючим вона охопила, і крізь ридання і словом до нього звернулась крилатим. Сину, чого це ти плачеш? Яка в твоїм серці скорбота? Все розкажи, не приховуй. Тож виконав зевсті благання, що ти із ними до нього, знімаючи руки, звертався. Вже до самих до човнів відтиснуто воїв Ахейських і відчувають без тебе ганьбувани і скруту велику. Тяжко зітхнувши, так відповів їй Ахіл прутконогий. Матінко, мила, правда, що це здійснив олімпієць. Тільки яка з того радість, коли мій загинув товариш, любий Патрокул? Його цінував я над все товариство, так же як голову власну і втратив його. А Гектор вбив його і зняв озброєння з нього величне, прекрасне, подиву, гідне, богів подарунок, Пелеєві славний. В день, як до смертного мужа, тебе посилали на ложе. Краще б лишилися ти між безсмертними німфами моря жити. Нехай би Пелей Собі смертну обрав за дружину. Нині ж і ти в своїм серці безмежного горя зазнаєш, Якщо загине твій син, і не стрінеш його ти ніколи, І не повернеться вже він додому. Мені ж не дозволить дух мій спокійним лишатись І жити з людьми, поки Гектор перший від мого не впаде, і, позбувшись дихання, за обладунок Патрокла не сплатить пені торогой. Відповідь мовить йому, проливаючи сльози Фетида Недовговічний же сину і ти, якщо це ти говориш. Зразу ж по Гекторі прийде й по тебе призначена доля.